Ozu idati Sohmarkako gaznaren ezagutarazteko publizitate azkar bat egiten da. Sohmarkako ardi gazna gehiago saltseko telebista kampaina bat egiten da. Eginen ere kolektibitate gaznategiek eta laborariek indahak egiten dituzte. Gazte, bizitegi, lana izanendira debateak bonuse intsauzetan atzaldehuntan jirugaiak lotuak politika eta ofizioko arduradunek parte hartuko dute jiruma inguruetan. Odo lemaileak eskaz udan beharrak emendatzen eta emaileak sekatzen ego euskalegian bat egiten dute Gipuzkoako odo lemailean presidenta entzunen dugu. Eta aroaren aldetik, iguzkia adiadaniko, Ione. Gosho, gosho, eginen duela egun, eta azteburu gusian ere bai, iguskipuid batari da mementoan altxatzen, temperaturen aldetik eta bost, grado inguru koak egun. Oso idati sormarkako ardigasnaren zatu dauntan, telebistan ikusten da publizitatea. Goizberin, Frantsoa erigoien sormarkaren zindikateko aginuen gomita, kampaina hortan, diruainitz emandela, ardigasna horren ezagutarazteko, jobeki saltzeko erreiten zaukun, diru hori nundik bilduduten Frantsoa erigoien. Horten izanen da zorziun mila eurokoa horbile uh, uh -huh. tatxak bestalde, horota eh, ateldua miliun bat euroko gastoa, eh. hei hori da minimoa frantxest lebixtetan agertzeko. Horten eh, azken bi urtetako gertakariek eh, permetitutu daukute orta ateltzia, erren nahi bi urte izan zen eh, krisia bat, eh, zen ta uzte agorilako esnea etzen izan, hemen esnia soak intzela eta bemento erian kampotik zen, miliun pintaka, zelpebein esne izan den ez badak ere, bon hori denek ekarri duzte uh, bon, alde batetik mengo autetxiak uh, buxka bat uh, interesatzea gauza hori eta behaz busetoren erdia ekarzen daukote kontsoi jenealak eta akitaniak bakotsak erdia, rene eta lau mila euro heldu dira hortik, ez da guti izan ziren biltzarreak uh, kontsoi jenealian, bon horik antzazi jute afera, izan zen ere ministeriotik mediator bat etorri zena eta jarek ere rantzuen behar zela txurutuki oso irratik gillago zautazi behaz hori denek permetitute uh, gauza hori Eta publizitate horaino gehiago izanen da, urteundarri buruz, azaro eta abenduan, laborariek ere azkar dirustatzen dutela kampaina hori. Frantzua, irigoien. Hiruaren hau gertatu da, da <coughs> lehenik eben lartzaleko lechiriako um, de, uh, laborariek, eta gero lechiriako zitakoek delehiatu dugu, lauter ditak 6 tara pastea, Baduch. nahi izkrizia izan. Nahi oso, Heltzeko de lako telebista la la galdekite nuen oska horterat. Odien renaidu, sosio milagro taibeste erdia lechiriek eta laborari ekarzen dugula, bainan erdi horstan, laborari dugu parte gandena ekarzen. Franz Televizion chareko gate eta negitendute publicitate campagna. Alternatiba lekuko hitzordua, bainan Europa mailan eragina ukanen duena, hau antolatu dutena, uriaren seieko alternativen egiska, baiona txipi eta ondiaren ahtian izanen da, hamak mila bisitari gurikatzen dituzte eta Europa mailan bultzatzaile izan nahi du. Alahgogia bejiz pestztu nahi dute linbaren berotzearen parian aterabideak behar direla azpi dute eta gaudanik plantan eman behar direla. Stefan Ezei omenaldi nagusi bat egen diotezendu aitzzin alternativatibaren gozaita izaitea onartu baitzuen. Beraz egun horietan mintzaldiak tailja kantzerki, musika izanen dira eta alternatibak dei bat egiten du ere bostehun bat la aguntzaile behar behititu egun horren antolatzeko eta egun horren hochtan hartzeko Lurra eta Echebizitzen inguruan Euskalegian diren arazoak agerian emeiteko, Lurra eta etxebizitza kolektiboak ekintza ekintzabate ginen duatxaldean, Donian Eloizunen Eche-Saltzeko agentzien lana trabatuko dute kolektibokuek, Lurra eta Echebizitzak kolektiboak atxaldeko bosteket erditan emeiten duitzordua, Donian Eloizuneko Luis Hamalaugaren plazan. Eta intsauzeko mintsaldietan aipatuko dira ere bizitegiak hiru urtez gelditurik egon dira mintsaldi horiek eta behiz izanen dira debateak bunuzen atxalde juntan Jean-Luc Berro antolatzaile taldeko arduradunak espikatzen daukuz zergatik gatik bi mila amahian gelditu ziren bunuzen. Ça fait deux, trois ans qu'on nous disait qu'il fallait voir plus grand. Basso vispaï en vis-païrourde, a un dia a goa penchattu beherzela et reiten zigoutela. Eh bien, il y a eu une organisation euh, qui a été proposée à roubé 2000 a marrières, Roubaix-Irian a proposé Et a t bosté un baillende bildu Et ça devait être pérennisé. Puis c'est trouvé qu'en 2011, la pérennité... Euh, c est... C est et a-t-on y versen, egon on ne courtit ean 2012, on nous a demandé de, de des entretiens bunuz eta 2000 amabian main inguru horiek bunuz zen berri santolatziak et... galdegin digute lan munduko ordez kariek eta bizitegien arteko beharrak eta proposamenak egin ditzaten besoin, leur proposition en matière de lien, emploi logement Holako debateak bunusen berriz antolatuak izaiteko bi-arrazoin. Alde batetik hiri handietan baino merkeago eldu dela baxena faruan antolatzea. Bainan arrazoin nagusia beztedik da Jean-Luc Berro. Et puis il y a surtout à Venusnus il a une équipe euh... Eta bereziki bunuuz bada ekipa bat Venus, hemengo eta augunagoko jende osatu. Croix... Egin molde hori sortu duena eta orako manifestaldietan xinesten duena. Qui croit l'intérêt de ce type de manifestation euh, qui travaille d'arrachepi euh... A karsuki ari den lantalde bat, logistikaren antolatzen gaien jorratzen, inkestak egiten lan osooba le les thèmes, les enquêtes nécessaires pour vérifier Si les thèmes sont pertinents, enfin, ça demande un vrai boulot. Cet année on a tra avec 3 univers adibidez aurten hiru universsiitatekin zangira giralanian, oposatzen ditugun gaien inguruan aztertugabeak direnak y... orainino. Haba sur ce type de thèmes qui ne son pas explorrés aujourd'hui. Gazteak, bizitegiak eta enplegua gai hortaz hiru mainguru intsauzetako solasaldietan atxaldeana bio honetaike goiti bonus zen. Odol biltegiek urteko beste sasoinetan baino asko zapalago dituzte ere serbak udaan izanede herritarainitz bakantzetan direnez usaiako odol emaiteak euneko hogo eta amarre zurbil tipitzen dira. Aurten, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako odol mailen elkarteek, Aken eta eh, O oh. Ken, odol multsuetako erreserbak eskaz dituzte la uartarazi dute eta beraz deias zabaltzen dute. Urteantzea bolondreski odol emaile izan daitezken gazte gehiago ere behar dituzte egoera orokoja urteantzea hona. Ashkiona balimada ere, udako sasuinean beharrak sortzen direla, eta odolainitz biltzen dutenean ere, ezin delakoan luzaz hori konserbatu. Xavier Urzelai, Gipuzkoako odole maileen elkarteko presidenta. Ez gaur mantenen odola, bidego iziengo edo zakabandu. Alde batik hori istripuak eta odola galtzun jenteantzako, besta detik plaketak, minbizia, leucemia dauken jenteantzako, eta bestea plasma. Plasma iten deu, kongelatu, industria bialdu, tandibueltatzen digute, medikazioa, faktorotxal, albumina, bakuna, kolako gausek. Eta plaketak gari bidez, gaur atatzen dinak, amendi bostegunea, daude. Hordunga, e, egunero egunero beritugu, egipuzkoan, egun da berrotamar, eta euskari mailan euskari maian bosteun od E, hori gure erronka da nolabait. E, ikusteko urrengo belanualdian ez ditugula arazo egitsengo berditugu gazteak, eh, hurbildu eta jentieria hierasi ondo gaudela, baino ondo oteko hemendik 10 urtera jarraitu berdu odol lemaila berria egiten hori. Ne ditugu beste urteterdienon, beste 3000 odol lemaila mesasi mil legea 2000 ia leberko menduke. Eta kultur sailean nobortur Fermin muguruzaren konzertu itzuli hasteundajean bururatzen eta beraz tolosan izalim balimada azken konzertua gaur miarritzen hariko da behatzionetan atabalen Fermin muguruza eta kontrakantxa taldea eta bizio taldea ere izanen da gaur ortaan. Eta Oiilaak xiberotak taldeak bereizka begia aurkezten bost izena eta gaur egginen du kantaldia garinddaen egiko pesten karietan sozionetaik goiti. Hiroletan orai eta futbolean donostiako errealak hiru talde hauekin jokatuko eh, du Europako xapelduren ligan, Ukraniako Shakhtar Donetsk, Inglaterako Manchester United eta Alemaniako Bayer Leverkusen sosketan horien kontra gertatz, gertatu da eta lehen partidak beraz buruilaren amazazpi hemez orzian jokatuko ditu. Arraunean donostiako kontsako banderarentzat, zat zazpi sailkatu dira atzoa txaldean. Portugalete, hau sorpresa izan da baitzen zonbait urte etzelar izan. Besteak orio, kaiku urdai bai ondari bia, San Pedro eta Tiran izanen dira. Zorzigarren untzia delarik beti donostiakoa. Beraz, kontsako banderaren lehen mantxa igande egoer ditan. Maule, hiriko sesta punta lehiako, lehiaketako finala gaur behatzionetan, nah, Kristofola eh, eta Nicola Eieragarrai tamburindegi eta etxetori lehiatuko dira. Eta errubian topa malauean, miarritze kampuan hariko dela gauja paixen stade franzeren kontrako partida ukanen du.